Oh oh oh oh oh oh Shikues të nderuara, selam aleikum. Mirë se takohemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Me ne sot në studio është hoj Bahri Curi nga Pudujeva, po i cili do të jep përgjigje në pyëtje tuaja. Hojgjë, selamu alikum, mirësherë dhëtë. Aleikum, selamu, mirësherë dhëtë. Do të fillojme njëherë me, një me pyëtje në parë, njërë shikuës pyëtë, se nëse të shtin gjatë namazit, e qëfarë do të bëjtë të ndërprej namazin, apo brenda namazit të thotë, Elhamdulillah, po sitëve prajë. Bismillah, Rahman, Rahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. E falëndërëm Allahu në madrëshmë, dërgëmë salavatë dhe përshënditit tonë e Bi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, familje shokët dhe nbide gjitha ta që pasën këtë din dhe rënditën e fundit e jetës së tyre në këtë botë. Se bërkët të shtitjes në gjendin normale dhe më në gjendin jashtë ta namazit, besimtare musimmanë saha që të shtit duhet të thëtë alhamdulillah, dërsa personit tjetër që është afer ti dhe dhe gjend duhet të thëtë i arhamu ka Allah e përseri dhe kë personit që të shtit duhet të pëgjish dhe ati të thot, e heti kumë Allahu Islebalikum. <coughs> kjo është në gjendje normale dhe mund që preferohet dhe është për sënjeteve që duhet se cili të praktikoj dhe të, të, të këtë përdeshmerit të ti në rastet të tila. Mi për në qështin e namazit është diskutimi djetarë që ndoha në dy mëndime se si duhet të veprohat. Nëse njëri unë dohet që gjatë namazit t dorn leximin e doas apo kuranit që ashtu e lexo dhe të thotë elhamdullilah me zot apo pa zot apo duhet të mos thotë dhe të vazhdoj domon namazën ashtu me atë ritmin e vet janë dy mendime mendimi i parë është mendimi i dijetorëve të mëdhëve të hanefit të cilët thonë se njeriu nuk bën të thotë elhamdullilah gjatë namazit sepse nuk është pjesë e namazit kjo ja, dhe madje madje shkojnë nga ajo, se nëse e thot më çllem ose me, me vëdia mund ta prishë atë namazën jonja fjalës alhamdulillah. Dorsa mendimi i dytë është mendimi i shumicës së dietarëve nga 13 hepatëra të mdhëhep të malik i shafi dhe ëmbeli, të cilët thonë se nëse e thot në vetë, në heshtje, nuk prish punë, do të thonë lejohet dhe nuk e prish namasin. Duke arsytuar, do të dhëmon, thonë duke arsytuar në hadithin që transeton Raf ibn Rafi, besaebi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë tregon se një didu kë falë pas, pas për njënjë në namaz, thot të shtita dhe thash, thonin, elhamdu lillah, hamdën këthirën ta jibën mubareken fihi, mubareken aleyhi kema ju hippo rabbuna vajrda. Pasi që përfunderjë namazit, për njënjë njënjë njënjë, se më këthy nga ne dhe thë pjëti kush e thakit, kush, kush folit gjatë namazit, nuk folit asë kush, nuk përgjit që asë kush, thotë, pëjtës herën e 2, pëjtës herën e 3 dikur thëtu përgjigja, unë thash, unë ja Rasul Allah, unë edhe pëjtës shfarë, thë, i tregova fjallin që e thash, thë vëllahi pashë a në dorin të cilë të shpirë të jam, kanë garu 30 melek e ma shumë për cili për shkonë më shpejt të zotëj për ta për cilë këtë lafderim edhe këtë falenderim që e bërë e ti. Da mu se pasaj këta argumentojnë që kërë ka b osa thonën alhamdulillah pas të shtitis. Këto hadithe transmetojnë Imam Tirmidhiu e Abu Davudi dhe Nesaiu, por dietarët kanë ndime të ndryshme lidhur me versionin e kësaj fjale, sepse hadithet edhe pse disa dietarë konsiderojnë të saktë, ata nuk po pajtohen shumica dietarëve se këtë e kanë thënë Rifa pas asaj që ka të shtit. Po ata thonë, sikur që është transmetimi i saktë i Imam Buhariu, se Rifa ka të ka thonë që thonje gjat ngritjes së ti nga rukuja, e jo se ka të shtit. Do të më nuk ka të shtit në atë moment, por e ka thënë këtë fënie, këtë falenderoj, gjat ngritjes nga rukuja që është shumë domon me vend dhe ka vendin ato. Dhe kështu që po soi domon nuk është për të shtitën. Por diartë munduati të mundu bëjmë bashkimin e tyre, që Rifa ka të shtit, mund kohën do të ngrit nga rukuja dhe edhe ka thënë këtë falenderoj për çelun pas e pastaj ka thënë peqames selamat. Vlerë të asaj fënie. Ashtu që në fund, eh nasa Një ndonjë e riut në namaz, dhe mund të thëtë të të shtit, mund të thëtë, po të thëtë heçtje. Dhe prish në shalla nuk jo prishë namazën, dhe mund s'ku që thonë hanefit, rrëa po shumica hanefive, e, por mund të thëtë me zanë, se këtu janë të pajtimi të gjithë, dhe mund që të lidhër me qështjen e dytë, gjithë djetarës e nuk o nëhojt të thot i rëhamu kalla personit që e dëgjën ose aje afer ti, për dresë aje thot për azoj nuk e dëgjën po jashtë namazit a obligohet personit e të atirë jashtë namazit po, amë mbran dhe namaz nuk du se pëse për nga mesra më ka reagu me një rast të një person i cili dëmhon ka të shtyti person edhe ka thonë elhamdullah tash tjetër i thotë erhamuk allah për arsye menje pas namazit të regjon dhe ndalon sepse nuk lejohet brenda namazit të flas tjetër përveç të zbi, tekbir dhe lexim të Kuranit. Domthon, për erhamuk allah kjo është ndaluar assa. Do sa për elhamdullah nëse e thot në vetë nuk prish punën inshallah dhe nëse e thot atë thot në vetë. Pazo, po edhe nëse nuk e thot hiç e vazhdo namosin ashtu nuk kam kat nuk kam llogarim me vonas kur fajë do. Do të vazhdoj me një pyetje tjetër. A lejohet që njeriu të gënjej në shaka dhe pastaj më njëherë ta tregojë të vërtetën? Peygamberi sallallahu alaihi wasallam me praktikën e tij të përditshme, në jetën e tij do mëna, na ka mësuar që gënjeshtra rënë të mospërtorë atë asnjëherë. Madje më Ma një rast u gjepu duke prekur dëgojnë ti wallahi, ka kjo gojë nuk ka dalë asnjëherë përveçse e vërteta përndaj bazuar në këtë edhe do të kujndej rrugën e tij, dhe sunetën e tij, ne duhet të hiqim çdo përdorim të jonishtës, madje edhe në mahi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdor mahi më shokët e tij me njerëzit, mirëpo edhe në mahi ka pas një përcilje të një mesazhi, të një porosie, të të një qëllimi të von të caktuar, që është i dobishëm edhe është i lejuar. Siçojë kemi rastën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas kthimit nga Isra'i dhe Mirraqi, Kurvin njerëzët për ta pyetur se si ka loja aty dhe mesë natyrës është një plakë e moshuar, një grua në moshë dhe pyet a do të shkojnë plakrat në xhenet. Pejgamberi një Sallallahu aleyhi dhe sallam thotë nuk do të shkojnë. Dhe mënyrë fillon tashmërzia e plakës për arsyesë se nuk do të shkojnë në xhenet, kur të jetën e ka vepruar, ka punuar me qëllimin që të arrijë shpëtimin Allahut, domosdën xhenetin. Pejgamberi një mënyrë intervenon dhe reagon se nuk do të hynë njerëz në xhenet në moshë të thyr ose të moshuar, por do të hynë të rinj. Kështu që është hadithi për moshën 33 vjeçare, domthonë këto njerëz që do të shkojnë në xhenet do shkojnë në moshë të re, do të shkojnë në në moshë të vjetra. Domthonë edhe kjo mahinë e kanë një porosi, që më informon një ditë kohë që domthonë hyrja në xhenet do të jetë në moshë re për të gjithë njerëzit, qofshin femra apo. Po thotë kaq një shaka për një gjë të po, vërtetë. Po një gjë e vërtetë, kaq një mahinë, një shaka, por kaq një realitet, një e vërtetë. Kështu që kjo na bën se ne të higjem asaj domon edhe dë mund, dë për dorëmit të njerëzve edhe në edhe në mahi, edhe nësë, si kur përthatë, të, të regoj me njërë pasasaj se kjo ka qenë mahi ose ka qenë një njështë, duhet t'i iksepse e sëptarit duhet t'a edukuj vete në atë form, t'a pregatit vete në atë form që nga goja ati të mëzdal asë zhëtjetë e përvesë e vërteta. Të jetë dëmonë njëri që t'a thotë të drejten, të sakten edhe të vërtetën. Ndërsa një pytje tjetër, thot se më intereson të di se qëvar bëhet me femije që vdesin gjatë shtazanis, seksisht në javën e 8 ose të djetë. Qëvar thot, thot islami për këtë dhe si duhet të veprohet kur uh, këto aburtohen, a duhet të falim namazin dhe të pastrohen? Vdekja femijes gjatë shtazanis në barku në në nësë, nësë kjo është dështim dëmon i shtazanis, apo që që nëndryshje dhe abortë, Abort është hon, dalja e embryonit nga mitra e femrës apo nga mitra e nënës para kohës kura jo mund të qëndroj vetë. Që do të thëtë dalja e embryonit nga mitra e nënës para se të bëjë 6 muaj ose para se të bëjë përjeshtë në gjysme kilogram e, e tutje. Aborti është disa lojësh, para se të him të ajo se që ka do të bëtë atje, është aborti spontan dhe aborti dhe më onë artificial. Aborti spontan është të kur dalje embryonit bëhet të mund nyrë të natërshme, pandonje intervenim apo pandonje indikim të jashtë në të qfar do lojë, si ku që mund të ndodhë që femijatë mësë zhvillohet pas kërgondimi sa du dhe, dhe të rrjetë, të zhdukit me gjakderdje ose mund të ndodhë që të dalë nga embryonit dë mund para përsi shkak i frigjes si shkak i lodhjes, si shkak dë si mund i pasojave të njëtan e përdeshme që mund të ndodhin njerëzve pa dëshirë dhe pa ndikimet e çfarëdallëshme. Ë, kjo është spontane. Pa në aborti artificial është aborti i çallengshëm, i cili është pa ashtu dy llojesh. Ës aborti i çallengshëm terapeutik, i cili poshtëka shëndetësore duhet të, të intervenohet të, të abortohet, që është për shkak të rrezikut të shëndetit të nanës apo të defekteve të ndryshme tek fëmia të njënë rastët që dhjënë të lejura, rastët të cektora, dhe aborti dhe më hënë i qëllëshumë kriminal. Aborti që le bëhet për të dështu o të nëzirë femijen ga dëmitra në nësë parakoës për të nëmbytu që i thonë me një fjalë, për të mbulu turpin e mardhonjë njëve dhe mënë jashta martesore, ose për ta zhdukur numrin, për ta zvolluar numrin e fëmijëve të pa dëshërueshur për shkaqje të problemeve materiale që nuk mund të bëj financiarisht, ose për shkaqje të planifikimit familjar që thotë ndër prem fëmijë të mos kemash më shumë se 2 fëmijë ose 3. Këto janë shkaqe domanon, të challenges me që artificiale, por janë kriminale, sicilat janë të dënuara. Në rast se kur fëmia vdes, jazz statzanis, tash janë dy dy raste, dy momente nëse familja dal gabarku i nanës duke dhënë shenja të jetës, qoftë qoft me nxjerrje të zonës, qoftë me lëvizje, qoftë me të shtitje, qoftë me thithje të xhinit, qoftë domon forma të ndryshme që treguose ka jetë pas lindjes edhe pas ta e vdes, atëra ai fëmi e merr domon dysbazitan sugusë çdo i rritur tjetër që duhet të pastrohat, të lahat xenazja, duhet të mbështillet me shefen dhe duhet të varroset, të falat namazet dhe të varroset domon sy çdo musliman tjetër në tore gjlata e caktuara. Ndërsa në rastet kur fëmia del i vdekur, do të thonë, barku nënona dhe në s'ka vdekë dhe nuk ka asnjë shenjë të jetës, as zonë, as lvizje, as to, atëherë mos këta që abortojnë, do të thonë, para në 120 ditë, javë 8 apo javë 10 sikur ç'është përmend, edhe del pa asnjë shenjë të jetës, atëherë nuk ka nevojë as të emërtotohet fëmia në atrast, të ngjitet atëmbër, do ka nevojë as të pastrohet xenazia as të pështilët me qefenë, as të falet namazëi, por vetëm miret edhe i heqet, i, i lahet pak a i gjaku me cilën dhe mënë ka dalë, edhe pështilët me një leck, edhe pas taj dhe mënë vendoset në dhe dukun, shtijet në dhe. Por jo si, si gjënaze në namazë, por si një, një copë që duhet të varoset të shtijet në dhe dukun, të mështiljet në bë, bi si përfashtet të dhe dukun. Dërsa në ona e mërë dispozitën e, leho, e lehonës, edhe kodomon, Sigur se ajo që ka linë, domonë, në gjendje normale. Nërstë të përgjët e tjetër, thot, alejo, hëtë mbajtja e përshve në shtëpinë në akuarium? Gjithë shka që është normale, gjithë shka që e mirë mbajtë bon si duhet, domonë, përgjësi, nuk ka përgjës. Ma në Gjess, për, dhe mbajtja e përshve në akuarium, domonë, duke ja siguru, gjitha kushtet në ushqimin e mjë, mbajtjën e tyre, pas tërtinë e të tyre të, të ujtë e gjitha këto, Inshallah nuk ka problem dhe nuk ka pënges në bajtën e tyre, nëse i ma si duhet edhe i ushqen si duhet dhe nuk bëth shkaktar që të mon ajpeshk me mës interesin, mës kujdesin dhe e tyre të fitën dëshkimin e Zotet si ku që kemi e raste në asaj gruas e cilë e damane ka në guju një mace dhe nuk i ka dhën të as të hajës të pido më në kërlon të ushqehet, as nuk ka ushqyë vet po as nuk ka leju të dalë, vetë ushqehet a edhe shtu që kanë gordë, nësi pasoj isaj, Allah Gjelesha nuk dhe mone, e ka denu, dhe mone me zjarën gjahenamit, se e ka ngujuat. Pa dhej, këtë rast, nëse e mba si duhet, kush, i ushen si duhet, nuk ka për nëgjes nëshallah. Ja, dhe përgjit jetër, një shikua së në tregoj një rast që i ka ndollur në namaz, kur isha duke falur farzën e drejkës, vetëm, pa i mam, pas dyre katëve në ete hjatë, dhe ashtë selam u habita. Nëse më ndodhë përsëri, që farë duhet të bëj? E, a duhet të bëj se vëqesh, dhe apëm të përsëris se namazin farës, Allahu i shpërblef për përgjitin. Po, si kushë të thamë me dhe maherët përzdoj, adorëm për çdo ibadet besimtari duhet të ketë një orë paraprake se si duhet të veprojnë raste të caktuara nëse gabon ose sikurse i kemi fjalën te vazhgjibet e namazit, u roh në shtyllat e namazit, duhet të di se çka nëse lëmë moku me të cilën, cila mund të përmesohet se ka përmenë ato serviseze, duhet të dinë se çelat veprime mund të përmesohen me serviseze, të cilat nuk mund të përmesohen me serviseze, por duhet të përsëriten. Prandaj edhe të çështa namaze të fazet edhe sunnete ato kanë dallimin me zvetin trajtimin e tyre. Namazet farzë janë të, të obligura katë rëshate me një selam, që nuk mund të ndohen. Për daj se cilë e besin talë duhet të adi, se nese e, fillon të fa namazet me farzë, duhet të kompletet katë rëshate me një selam. Me një selam. Nëse ndonë nga bimi i tilë, sigur që ka ndohet të rrasti i, i pyjtjes, e që ka ndonë selam pas djë rëshateve, atëra ju duhet të apërstit namazin komplet, dhe mund të farzë të fjala, për asyë se nuk mund të kur di se fazat janë të obliguara katër ruka të çata atëvon edhe duhet të plocën në atë formë po tek çështja e sunetit suneti është një çështje tjetër hmm. sepse kemi transmetime të ndryshme që edhe lejohet me katë dy ruka të çata të falën katër ruka të çata të drekës domon suneti të drekës edhe me nga dy edhe me katra domon katra me niselam po atë katra me dy selamë a nuk kish të më kanë problem të suneti mirë po të fazat po duhet të përsëritet domon ti shikojse duhet të përsëritet po nëse ndodhën një herë sepse do më ta përsëritë përsëri namazin inshallah. Hoje tani do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Inshallah. Shikojse të ndëruar, është koha që të bëjmë pauzë, më pas për të rikthyer që të vazhdojmë edhe më tej të marrim përgjigje. qendruar duke u rikthyer në pjesën e dytë të emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje dhe po flasim me të ftuarin ton Hoxh Bahritcuri cili po e përgjigjen në pyetjet tuaja. Hoxh, a janë emra islami këta dy emra, Diar dhe Rumesa, dhe nëse janë, çfarë do më thënë kanë dhe a lejohet u linë fëmijë? Uh, Për asaj timte komentet e emrave që sot është edhe një herë tua Bëjmë e dije njëzve që të kënë kujdes në emërtimin e femive të, të tyre me emërat e mirë, emërat e bukur. Po dhe them këtë me një përgjësit e madhe për asyse përshohem që në teren njëzit tonë shpesh jenë pjastar të, të besimit islam dhe përdojnë ndëmonë emërat që nëndryshmë, emërat që rëditëshmë, emërat shpesh herë dhe që nuk janë të besimit tonë fare, por janë emërat që jenë të besimit dhe tjera, jenë tipik apo specifik të besimeve të tjera, kështu që na do secili prej duhet të jetë kujdes, sidomos kur e dimë edhe kemi parasysh pejgamberin e selamçi na ka thënë se çdo secili duhet të ketë kujdes të emërton fëmijët e tyre, emërtonë fëmijët e juaj me emra të mirë, sepse me këto emra do të thirrën në doban në xhenet e të mos thirrë me gjithçka. Pra është obligim i secilit prind që fëmijës i vë atë emër të bukur. As pa parë domonë emrat me me kuptim islam ose me emër tipik islam që dohet të gjestë të cili, dhe të e mërtoj po me më ata emra, dhe e shtu që të përhapët kjo të kuria e mërtimit me më emra të, të mirë dhe të bukur islam. Dërsa, sa e përket pytjes konkrete me emra të cektuar, ka shumë në emra islam që një kuptimet e mira, po në mesin e tyrin edhe këta dy emra që nuk ka kofa pëngese të vendohen femive dhe të e mërtojnë me këta emra, kur dje se emrit diar ose ma mi më thonë dijarë, se fjala dijarë në arabisht është shumë si fjales darë, që fjala darë do të shqtepi, vendbanim, shqtepi, në kontinëse dëryshme mund të thuat edhe shtetë, mund të thuat edhe shtu, mi pa qëllimi është, ose mund, ko, fjala darë mund të ke këptimin edhe botë, botë të caktuar, botë e kësa i jetë, botë të dëmën e ahireti të kështu mëra, po këptimi bazë është darë, shqtepi, vendbanim. Shumë, si saj, është shumë se sa është Diar. Donë Diar ose Diar, donë nuk prishmon. Është emër i mirë, mund të përdoret edhe për fëmijët. Dorsa emri e Rumesa është nga po ashtu me origjinë arabe që ka kuptimin, ka fjala Rumesa, fjala Rumesa donë është emërtim për një lloj yllit që është emërtuar me këtë emër për shkak të mallësisë vogël të aty yyllit, dhe që thonë yllit, ose thon ylli vogël Rumesa. Donë këtu kuptim është kuptim i mirë edhe në aspektin gjuhësor, po edhe në aspektin tjetër, praktikimit ose të përdorimit të emrit ka pasur shumë gora, domthonë, kohën e peigamit të sa kanë pasur gora, ka pasur se kanë emrcuhet me emrin Rumesa. Sigurisht në tyrë është Rumesa ose Musorein bin Melhan, domon është një prej sahabëve që ka pasur këtë emër, domon edhe duke ndjek rrugën e tyrës, sigurisht që man, edhe kjo është të janë ato zgjidhja preferueshme që të ngjitet edhe këto emra, nuk ka punë gjëse domon. Sikur diar ashtu edhe Rumesa, janë emra të mirë, të bukur që ka kuptim, edhe janë në monë... Dhamon... Normalisht për më gjërësisht, ne kemi pasur një emision të egzër e arsyës dhe kemi folur më gjërësisht për emrin gjatë tër emisionit. Shpësëm se uh, këshikuve stash më kamar për gjygin e duhur. Uh, Alejo të mbytja zogjve vetëm sa për zë, zbavitja dhe rekreacion, pra dhe dal me shushrit dhe të gjojmë ashtu, jeshtë. Allahu subhanahu ta'ala, kur i krioj gjëllësin, i krioj me gjithat mirat që gjëndën Elë shumë të mira edhe, bërë, natur, ja detikoj, dhe aftësurat, gjitha të mira që gjenden në natyrë, ja dedikoj domthonjë ato të shërbejnë njerëjot. Sepse njeriu ka një misionin e tij domthonjë që ta adurojë Zotin, dhe ta përcjellë amanetin deri në ditën e kiametit ashtu si duhet. Edhe përhet sana, për nevojat e veta, ja, ja ka lejuar që të përdorë gjitha ato të mira që ekzistojnë, qoftë nga bimët, qoftë nga kafshët, qoftë nga shpendët. Për nevojat e veta, si për ushqim, si për ngrohtë, domo për përdorimin e rrobave e kështu me radhë asa i duhen asa i nevojiten pa bërsh rregullime, pa bër, bër prishje dhe, dhe shpërtetë të atyre të mirave në natyrë. Prandaj në rastin e konkret sa përkat gjuatisë së so shpendëve, sigurisht se gjuhtia në bazë është e lejuar, edhe me, me ato kushte dhe specifikat e veta, për asa ka nevojë njeriu, domthonë të të gjuaj ato por edhe për, për gjana të tjera. Mirpo në sedel ato sa për rekreacion, për zbavitje, për vrasje, kështu të këtna sikoti për duot domun për arktene e kështu marav, gjera, rëpsisht, jo, letum, me radh, për këtë gjëra është ndaluar rrësisht. Nuk lejohet jo vetëm lidhur me zot, çu mu, mu për këtë kemi edhe edhe tekstet nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam, i cili thotë men katal asfura abthan A i cilë evra një zëgë, do muon, këtë nësikoti, pa lidhje, pa, as, pa ndoni që dhemë të arsyshu, pa ndoni nevoj, i me dyhatë për ta, atë që au zëjka do muon, ilë Allah e jo më lë këjamët i menho, a i do të ankuhet, do të angri zanën kundër ati personit ditën e këmitet. Edhe të thotë, je kul, ja rab, inë na fulanin, katëleni, abëthen, dëse filani, më ka vra mu, më, do muon, pa lidhje, pa nevoj, O lëmë yhtëni dëmon menfaata do nukhme kavramo për çfaqës kapos nevojë, domo do të ankohet, edhe do do të ke sigurisht edhe ndëshkime të, të, të për ata njerëz. Po e njëjta gjë vlen edhe për gjërat e tjera. Njeriu nuk ka nevojë ta shkatroj bimën, ambientin dëmon që kujandet pa nevojë, duhet ta ruaj shumë. Njeriu nuk ka nevojë të shkatrojë dëmonastozat, skuqse puna e zokut që është edhe argumenti për ta të, të vras ose të zhdukose pa nevojë. Po demat qarasë që është edhe në në nivelin e shtetit, vendosim ligje të caktuara për të ruitur ato lloje të shtazëve, apo llojet e shpendëve që janë në rrezik për, për të zhdukur, domthon ato duhet të përfillen dhe ato duhet të më respektohen sepse nuk ka nevojë të shkatërrohet, si thonë në fjalë, flora dhe fauna të prishin pa nevojë, por ato duhet të ruhen maksimum sepse njeriu sigurisht që ka obligime, se njeriu ka shumë obligime, obligime ndaj Zotit, obligime ndaj vetes obligime ndaj familjes, ndaj njerëzve të tjerë, po edhe obligime ndaj ambientit ku jeton, obligime ndaj shtazoreve, ndaj shpendëve, ndaj bimëve gjithaqto. Ta kujtoj edhe faktin se do të jemi kujdes për edhe për votën shtazore dhe sikur që përmanet edhe vetë thania Omer radhiyallahu anhu, i cili ishte në Medinë, se njerëzit punojnë në rrugë atje në Bagdad ose në Irak, në Gomard do të isha pas frikë atje, se Zoti do të më marrë pyetje, se sa ke siguru rrugën edhe atje atje dhe më qaq e të regane dhe specifikan kujdesin që do të kemi na ndaj botës shtazore dhe botës bimore. E lejmo në nasën konkretë dhe më ndaj shpende si goqë që për nëmanë në pyjtje. Ndërsa kemi një pyjtje tjetër, thotë kam një problem që po më shqetson. Vashdimishtë kur lidhem në namaz më hapet goja, si a, ta e largoj këta? Hapja gojes ka dy gjendje me cilë mund të përmblidhet Gjendja po mot të jetë se njeriu mund ta bëjë çallëm shumë kët. Të hap gojën çelemisht pa ndonjë nevojë ose pa ndonjë nxitje nga organizmi i pranshëm. Edhe në këtë rast, ky çndrimi ti apo kjo, po, kjo gjendje është e urretë e të gjithë dietarët. Edhe jashtë namazit është domon në në në dukuri, në e pahijshme, e urretur, e papëlqyrë. En veçanti brenda namazit. Në namaz është edhe shumë e urretur për ansu e se njëri u gjatë namazit duhet jetë i përshëndruar dhe i përkushtuar në namaz, duhet jetë i lidur me Zotin, duhet jetë i përkushtuar se edhe të, të kjetë ndjenje, të aprejetoj ndjenje se është kontakt me kryusin e vetë, dhe aj duhet jetë i dhonën me zemën gjithë shka do mund, mund para Zotit e ti, ndërsa hapje e gojës, fjallat e kjo rastit që lënë shumë, e largon vëmendin e njëri u të e largon për kushtimin e largon për çndrimin ashtu që nuk është në gjendje ajmë përjetu namazes si duhet për këtë arsye është e urrritur dhe shumë e urrritur madje dhe ashtu që njeriu duhet të marr masa të menihshme që ta mbyll gojën çoft edhe me dorë çoft edhe me dorë sepse kemi edhe transmetime të ndryshme të nga pejgamberi sallallahu alaihi wasalam cilë natrakon sahabja qojës është nga shejtani madje në rast se atu kur hap njeriu gojën e shejtani çeshme atë dhe për këtë në hadithin tjetër që të rasëpëton në buhorerë dhe mësledin e imam Ahmetit, thot nështë dë njëri për ju shë i hapët i goja, atë hele të avendosë dorën e ti, bi gojen e ti, të bënë të ambyl, gojen e të mësë alej hapër. Kjo është në rastin ku njëri e bënë qëllëmisht, që nuk është e preferu me aspak, por është endaluar dhe u rejtur të i mase, si dhe masë gjatë namazit Dërsa, çonëri nuk ka mëkat por atë nuk do të jap llogari nëse është pa dëshirën e tij. Është domospontanisht vjen për shkak të, organi... të, të organizmit të proceseve të organizmit dhe shkaktohet hapja e gojës, që shpesh në ndodh edhe mund të ndodhë brenda namazit. Domo kjo fjala edhe jashtë namazit mund të ndodhë, por edhe brenda namazit mund të ndodhë. Por ai nuk ka mëkat në këtë rast, për arsye se është pa dëshirën e tij. Por megjithatë dua të përfjisë të them këtë rast nuk u bazojnë në hadithe të mahshme që ta mbyllë, ta nalë vete, ta përmbaj mrena në mundësive dhe ta vendohës dorën gjithë sësi dhe mënë para gojës e ti që të mos hape të shtu. Kjo namaz, po edhe jashtë ta namazët, sepse është edhe një masë respekt edhe në njerëzë, dhe njerëzëve, në mënë kur e hape gojen, përveç asaj që është në shriatët dhe mënë është e urejtër, por është në nëshmimi dhe dhe njerëzëve të tjirë, para të cilë, paft goja ashtem tepër kur reziston edhe rreziku i daljes e erave të ndryshme nga goja që shkakton edhe urrëti irritim me largim me ashtu ashtu pra si më radh pra duhet të ketë një kulturë të mirë sjelljes në çdo të tjerë sigurisht sigurisht është është domosdoshmërisht çështë ka kusht të shoh kujdes të veçantë për ata edhe puna e pastrimit të gojës, ju thot pastrimi me mesfakt që mos dënëriuta rëndoi tjetrën me erën e tij ose puna fjala vjen edhe të çorapeve ose çdo lloj gjesti ose çdo gjithçka që mundet me ofendojë tjetrën do më në islamin, na e ndarën që darin publika shtu, po të jemi kujtës në cdo s'jelje, qohë që edhe pse të kujtë do është në kjoj duket e vogël, po ka një pesh, jeshe kënështë të madhe. Ndërsa një shikuës tjetër ka një uh, interes tjetër që të di për islamofobin dhe uh, shkakun se pse kove të fundit flitet shumë për islamofobin. A e uh, parashtron pyqen se pse njërës di frigonë islamit? A vërtet islam Islamit nuk është i rëzikë shumë. Nëse bojmë në jelaborim shtu të shpejt të përmbojtës islamit, amërtimit e ti, misionit e ti, e shohem shumë qarë se nuk është i rëzikë shumë. Për, për asyri se Allah subhanahu wa ta'ala, kur e krijoj këtë gjithësi, e krijoj e vendosim e disa ligjet të caktura që do të i përshtatën, gjdo, gjdo planet, gjdo kryes, do të i përshtatë të i ligjë në linja të ila të Hana, qysh çka toja e kanë ka një sistem të përkryer të funksionimit tyre. Ka Pas të tyre. Kanë dos leg. Pastaj edhe për kriesën tjetër që tham kriesa njerëzut, edhe për të kanë vendosur një, një leg për vendosjen e Islamin. Që do thotë fjala Islam, ë një udërzu dhe më nënshtru vullnetit të Zotit. Po aty vullnetet që e vendosë Zoti në gjithësi të aty ligje që i vendosi në gjithësi, i vendosi për të funksionuar normal e dhe si duhet. Për ndaj, tu i përshtat edhe këti fenomenit dhe më dhe gjithësis, edhe ligje që në të arnë me, me, is, me Islam, me, fe, me dinin Islam, me Quran edhe me sunete me këto, i përshtat të do mënë ti ligje të madhë që është në gjithësi. Për ata është në shtrim, përshtatu. Fjalla Islam i mund të thëmë shtu, mund të përshtatet për shtatjet, më për shtat vullnetit të Zotit, më për shtat dëshirës së Zotit, më për shtat ligjeve të Zotit që i ka vënë në natyrë. Padaktë këto ligje që i ka paraqosur pa, krijuar si plotëfshësh, kriju si inteligjencës edhe joni, e ka paraqon pa në përmit me ato me kërkesat dhe nevojat tona, që sigurohet një jetë të lumtë, një klasie të lumtë, një komoditet që është inovashur për njerëzit. Dhe gjithmonë domon arrihet suksesi rreth dukë i praktiku dhe duhet zbatohtur. Tash, e, kjo, islami sielë thret në dashori, në liri, në pace, në, në siguri, në drejtësi, në humanitet, në gjitha këto. Por, ku ti përgjën islami? Islami i përgjën njëzëve të cilët nuk e duen të drejtësin. Islami i përgjën njëzëve të cilët nuk e duen të drejten, nuk e duen të vërtetën. Islami për, i, i përgjën njëzëve të cilët dhamon përshkoqë personale, grupe ora, partijake, shtetore, rajonale kanë formuar të moh programet e tjera për interesat e ngushta të tyre, që ato interesat bien në ndesh me parimet e islami, Islamit. Luftojnë ato interesat e tjera dhe i, i eliminojnë, edhe ashtu që ata për shkak që të mos mihu interesat e tyre personale të ngushta, sigurisht që kanë kanë demon në frikë Islame sepse ua rrazon themel ato. Përndryshe Islami nuk është të rrezishëm as pak dhe sa më ku është rri edhe ku shtrihet edhe ku domënon edhe ku domon jepet roli dhe mundësia që të veprohet me samse tuat aty ka paqe, po siguri dhe rehati dhe gjithatë mirat. Po po përmend vetëm një fakt. Në Britaninë e Madhe që është një shtet jo islam në, në Evropë në një rajon të caktuar ku banojnë shumica aty janë muslimanë. Dhe vetëm në prefektura ose komuna si thënen në fjalë domon autoritetet lokale kanë vërejtse në atë ambient, në atë lokalitet, në atë lagje, ka shumë pak vrasje, ka shumë pak krime, ka shumë pak probleme, dhe ka interesua se ku është shkaku i gjithë atyre, pas një ullumtimi që e kam borë, kam pas po se shkaku është se banorët njërë musiman, të cilë duke i përfil parin me të islamet, e ruin fëqijun, e ruin pastorin e tjetët, e ruin derin tjetët dëmon, edhe sigurohë një ambient të sigurët, ira hatshëm dhe i çet. Që çu edhe në nivel të autoriteteve lokale, në nivel të shtetit janë interesuar vet ata të autoritetet vendore të sigurojnë kushte dhe mundësi aty që të vazhdojnë dhe matutë ta praktikojnë, sepse është edhe në favorin e tyre, çë që të qëndra aty dhe çetsi. Domthon ku jepet roli dhe mundësia islamet me me vepru si duhet, atë ka çetësi dhe do të, të, të ketë drejtësi gjithmonë. E po, që domon vetëm bën për për njerëzve ose më mirë më thon edhe për çrçave të caktuara me paraqitjime të caktuara. Jo pse vërtetë është më shtërazhëshum, por ata me paraqitjime të caktuara ndoshta edhe që është bota edhe kjo lojë me media, që paraqesën e para stamës si diçka e rëndësishme, si diçka që duhet të luftohet, si diçka që duhet të evitohet, si diçka që duhet të kemi kujdes për ti, këto për çështat të caktuara pe ndjesivë caktuar, të caktuar, për me paraqitjime të caktuara sa të bëhet. Është dishka... kjo nga mosdia se çfarë do të thotë. Ëh, të të sa rastë të dosanjes bëhet çolemisht kjo, thamë atëherë që duan të përfitojnë ka kjo, po, shumë edhe njerëz, ta është po flasë e për mosën e gjonë, ta është përgjësit në botë, shumë nuk, edhe nuk i dinë gjonat, nuk i dinë edhe gjërat e rrath Islamit, edhe rrë frikës dhe monë, pse Islami. po, në Islamit. Po përmenë edhe të faktën e, e një me dhe shtatorit, vetëm një fakt po përmenëm shtë shumë shkurt, që njerëzit dukë ngritë gjithë monë frikë ase, që musimën që ka bonë, runo prej tyre shumë njerëz të besimeve të ndërshme kanë bler Kur'anin ta shohin se a më vërtet Islami shtupën e njitë. Në po kë ka çastë shkak që shumë njerëz pas të kanë planuar Islamin, se ka para realitetit që Kur'ani është diçka krejt tjetër nga ajo që propagandovatosu thuat nëpërmjet mediave ndërshme të, të caktuara. Madan kam gjetur se Islami nuk është derësues por është diçet, është i paqesh, është i mshirës, është domthoni vullnetet e mirë, është në një jetë të lumtë të ngrohtë dhe një rehati të përgjithshme. Kjo kuptohet edhe që nga shtjellimi i fjalës Islam në edhe në trajtinë e gjuhës, fillon po, të thatë çdoherë me domo paqja që rrjedhën me emrin edhe me emrin e vet Zotit që salame, Islami ka rënë në një të domo paqje, siguri, rehati dhe shpëtim për të gjitha edhe komoditet të jetës për të gjithë njërgjët bëra barë. Tani hoqë do të japim përgjithje një përgjithje një problematiket e tjetër. Shikua si thot t'i lute mundihmoni, sepse po balofaqo me ca probleme që po mështetsojnë. Nuk jam eknachur, ek në këtë rrasë të shikua si është me asgjë. Në rëve kose më shpejtë, s'kam durim, nuk jam e but, kur më godet një eke që gjithë bota me rëveshë, Se kam, se, sepse s'kam as pak durim kam filluar t'a urej vetën dhe të mendoj vetëm keqë për vetën time Subhanallah e ladhim është një rast prekës është një, rast... një rast prekës shë mund të themi se nuk është rast t'i izolume rast t'i individual, rast t'i vetëm do shta t'u kje parë realitetin në kua sa të shumë njërës do shta jenë në këtë gjendit t'i la u tonë e po flasë më të bësimë të tjerë po në faktë është edhe të një që në pjesën e njerëzve që thirrën namazet islame që kanë një mangësi ose kanë një, një mosnjohuri të mjaftueshme ato apo një një, një dietë që ndamritet për parimet jetën edhe programin e islamit. Dhe që, që kjo na bën më dije është ardhe shumë, por ne më së gjitha duhet të apoim me dije kësaj shikuesës edhe të gjithë shikuesve të tjerë se jeta e kësaj bote nuk është jeta që du, jemi ardhur për të qenash kur tu rahatu për tu qetësuar, për të net çuçet. Ësht jetë që thon arabisht daru al balam, daru al tilam, do është bot e provimeve të ndërrshme, bot e të lashave të ndërrshme, e sfidave të ndërrshme. Ku durimi ka shumë pra rëndësi më. Ktu është edhe qëllimi se edhe Zoti xheleshanu u thot në ajeti kuranor, "El ladhi khalaqa al mautu wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ai është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju provuar juve, cili është më pun mirë. Tomon eh ai hasibul bon insanu yutrak as-sada. A men do njeriu që të krijohet kotn asiko të lihet pa asnjë qëllim. Tomon krijimi i njeriu të ka një arsye, ka një qëllim, ka një një, një mision që duhet ta kryej, aj, në cilin duhet të ballafaqohet. Pra ai duhet të vëdësohet aj. Qëllimi final është dijet adhurimi i drejtë Allahu subhanahu wa ta taala ashtu siç ka përmendur në Kur'an, umma khalaqtul jinn wal insa illa liyabudun. Nuk e ka konkluzjon e njerëzit dhe njerëzit përse të na adhurojmë. Në dhe gjitha format e jetës duhet të organizojmë në atë një që të realizojmë që, qëllimin final, adhorimin e drejtë zotit. Qoft me veshje, qoft me ushime, qoft me falet namazit, qoft me agjerime. Gjitha këto format duhet të kanalizojmë drejtë rrugës që moralizu kjo qëllim. Normal, në pjesë e saj është edhe sfidat, sprovat. Zotin ka bët që pjesë e jetës orme tjene dhe sprovat. Si ku që thua në jetë i kronanurë o në na nëbluan në na këmë bëshejimi në lë khaufi, o lë gjuhi, o në nëksimi në lë emuali, o lë enfusi, o thënë ratë. Ne do të sëpërvojmë juve. Me frikë, me uri, me skamje, me hubje tantarit familjes, me problemet të ndryshme, me disa shqetsime, me disa gjana që ne apërëkupon, që edhe shumë kënë, edhe gjithë kënë, e përëkupon problemet të ndryshme. Pavarët njëri u sajë të rajtanë dhe që që q Tërgësoj durimtarët, ata njerëz besimtar që lidhën me këtë problem me durim, me sabër dhe ballafaqohen me këtë problem. Alladhina idha asabat musibah qaluna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ata të cilët kur i godet ndonjë fatqësi, ndonjë pakëndshme, thonë imit Allah dhe ta do të kthemi përsëri. Ço do të thotë se ne do ta kemi parasysh, do të pajtohemi me kaderin e Zotit, saktimet dhe vendimet e Tij. Dhe do të ballafaqohemi ato me ato mëna e mundësive që i kemi në të kaluat situatë edhe me poshabur. Si kuçi ka poshabur pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Ai ka qenë vet pejgamber. Ka qenë i dashur të Zotit. Ka ka pas mundsi Allahu subhanahu wa taala që ato mos më sprovuaj hiç me të lasha. E mos më munduaj hiç me probleme të ndryshme. Por duke e dashur ato e ka sprovu. Që do të thotë se mund t'ia japëm një definicion edhe edhe kësaj motrës si mos me hum shpresën. Se Allah xhelal shanu njerëzit që i dëshon edhe i sprovon për të kalit me iman edhe për të ngritur shkallët e dërejtit e dhënë në xhenet mëstamor kështu se dukuriç po ndodhen to fatkesi, po ndodhen to probleme dhe unë jam tashnjëri kërkon hesh se po bëna Zoti. Me ta probleme dhe fatkesit po, nuk janë vetëm tek nuk, një person. Nuk janë tek një person, por janë te të gjithë personat, dashnë dashta kanë diçka shumë shumë më të rëndë për kanë probleme, më Ma të madh se sa kjo, po të arrimi përballo ato edhe në fakt duket na keni lumtëraj sepse e përballohet me ta. Përballimi bëhet drejtu te Zoti. Sekuçu përban ai të kanëot, umma ya taku la yajallahu makhraja. Ajo që bështetet të bështetet te Zoti do të bëj Zoti zgjidhje. U yarzukum min heithu lahtasib, do t'afonizan kan me menton, po ashtu thot në ayetin në fund të ayetit, "wa may tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh". Ai që bështetet, kjo është pika kyçore. Ai që bështetet te Allah, Allah do të mjafton atij. Ai që për çdo problem të lashe që ka, siç e kemi rastin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, saçi ka pas një problem, si i të lashe, është strehuar te namazi ka vu sabr në atë problem, ballafaçimin atë problem me sabr, me durim, pa dëshqëtsu do më ka gjetë qetësi në rehatin, pastaj oshtëcu ka filluar të më jetë pastaj me problemin. Pra kjo do thotë, ta drejtohet edhe ne se edhe ne duhet të ballafaçohemi duke pasabr, durim, duke gjetë zgjidhje më të mirë të moshët atë problemi dhe duke mbështet Allah subhanahu wa taala duke fal namaz. Po dhe Zoti do të bën zgjidhje padyshim për ata njerëz. Se këto janë probleme të ndryshme, secilat pastaj derivnesa në 2000 mballafashumir këto probleme. Ka dua dhe kaderi, besimi në kadah dhe kader e rregullon shumë një problem të madh tek njerëzit që është stresi, që është një një një problem shqetësues në botë. Pastaj atë pasigurinë që ka e hiq, se beshtetja në Allah subhanahu wa taala, si thonë, çka ka caktuar Zoti, s'ka kush e ndryshon, do të beshtetësh vullnetin e Zotit, kjo e shëtson njëriun shpirtërisht, edhe edhe fizikisht, domodin e lëmë më çet mastabel vadret prate themel se motrës do të shikuosë se të kthehet te zoti u ani bu ilallahi jami'a do të gjithë bash kthehun te zoti te zoti ato grabime që jona që kanë dhotë nëse kjo bë grabime kërko falje te zotit të fal për mësohesh kthehesh atje po më së thaat grabimet që kjo bë ose të shija që kanë dhotë mos bën ty që ta humsh shpresën te zotit la taknatun mirahmetullah mos e shkput në shpresën Grançi ra Zotit, se Zoti është falës i madh, mëshirues i madh, edhe megjithatë, domon këto sprova janë në farforme, ndër po nes po na sprovon, po na po besimin ku jemi, sa jemi, si po reagojmë. Ka sprovë pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam që ka thonë inni mubtaliq me hadithe kuçi. Ka drejtu Muhammedi Sallallahu alajhi wasallam, u ndot sprovëti. Kur Allahu subhanahu pejgamberin e yrin më dashur të veten, ku jemi na. Domon krasë me pejgamberin, sigurisht edhe ne na sprovon. Edhe prandaj nuk duhet më marrni diçka që është e keqe këto, por duhet të çasësh çdo problemi me qetësi, me bindje në Zotin, me beshtetje në Zotin, me kërkimin e ndihmës nga Zoti, edhe padurëship që kemo qetësu, kemo rahatu, edhe të lidhesh me Zotin gjithçka do të jetë në rregull. Normalisht kur lidhemi, kur jemi tek ky rast, mund të themi që edhe populli shqiptar në përgjithësi janë inferior asnjëherë nuk janë tkënasur me veten ndaj tjetrit. Po sigurosh të kjo vret edhe nga Jo vetëm të përseptuarat për ata të popullit tjerë, mungesa e imanit, mungesa e besimit në Allah subhanahu wa taala e bën që të shkaktohen të çdo probleme të tjera pas sa që vin në mënyrë zigzirore. Mirpo alhamdulillah me islam do të vonë këto probleme do të bëjnë start, do të stopan e e avjeton, prandaj është shërimi dhe ilaçi vetë për gjithë njerëzit. Sigur për këtë shkuhuese, sigurisht për këtë popull dhe të sigurt për, për mbani rezimin, ilaçi vetë për gjitha problemet e drëshme që ka psikologjike, sociale, materiale, politike, gjitha ato që ka janë mesenjeze, i loqë dhe zidja e vetëme është për ta vetëm në të islami, të Islali, të të thimit të zotin. Hoj, a, a është edhe ana e pozitive nga paknetësia për kur kryhet ndo një punë që e nëzit personin që të bëj një punë, a koma më të mirë? Që ka paknasia për të abon një punë më të mirë, do të thë që është i paknaqë me punë që e ka bëj. Por është nga lakëmijë që ta kjetë një shka ma shumë. Se, po e lidhëm tash me mojë në Ramazanet, në cili dhe më honë në se cili përsan në fund të Ramazanet do tjetë njëri pishman le që i thomi popër, do të pëndohet për ato... Për ma shfridzimin e duhur të pëndimit. Po tash një në dy loje të, të pishmanet ose dy loje të pëndimit. E, një grupë i pari në ata një që kanë punu mirë, kanë vepru mirë, kanë punu sa kanë pas mundësi, ata kur gjithë në fundi ramazanit do ki pa po të mirat e ramazanit dhe begratit të ramazanit dhe shpërbimet e vë para ramazanit do të pëndonë pse s'kimi bu edhe më shumë. S'kimi punua edhe më shumë për të arritur shpërbime edhe më të mëdha, ndërsa të tjerët janë që s'kan punuar dhe kur shoqë që vetë vërtet kanë humb shumë, pse s'kimi punu dhe në siguri s'kan punuar ose si ata. Prandaj kjo është në lloj paknaësie se si themi, por jo në atë kontekst negativ, por në konotacione që njerëzit bëjnë më shumë më mirë, bëjnë çka m'i për thamont fort mirat edhe ato. Hoje Allah's privilegcia ko paskoi përgjigjen i përgjigje ftesës tonë që të japni përgjigje dhe shikuesse lidhur me problematika të ndryshme si të shit. Shkoha standarduar ishte pra kjo biseda me Hoje Bahricurin Gapodjeva, i cili pa asnjë ë përtesë ka ardhur në studion ton për t'iu dhënë përgjigje juve që keni dërguar pyetjen në pyetje e csapic.com adresë kjo e cila vazhdon të jetë e hapur gjithmonë për ju. Na shkruani edhe më tej. Deri atë der në takimet tona të radhës. Selam alejkum.